Daar sê hy, hartelike goeiemorgen en elk een van julle wat vandag vir ees die keer ingeskakel is. Voor die volgende eer, en my program is so bykie verkoort vir die toekomst, binnen die volgende eer gaan ek met jou bykie gesels en nie twee eerder soos gewoonlik nie. So het is in elf en twaalf ...is natuurlijk Cathy's gezondheidsprogramm. Nou jy luister na my, ek is Cathy Lou. ek is natuurlijk jou gastvrouw op FM Stereo, sowel as op netradio Radio SA. Dit is altyd by so lekker as ek hoor van nieuwe luisteraars wat bygekom het. En ek moet daarom ook veel die goeie nies meedeel, ons is so een stand so op 1.7 miljoen luisteraars op ons stasie, so is fantastis hoe Afrikaanse staties groei, en ons het natuurlijk nie net Afrikaans op ons staties, maar grotendeels, maar ons het ook natuurlijk van Amerika en um, Corrie en daai mense, en partij van ons bied ook Engelse programma aan. So, jylle moet ingeskakel blij in die wonderlijke geselskap van al hierdie prachtige omroepers by Net Radio, SA en FM Stereo. Betsy en daai manne, dankie, ek sien jylle is ingeskakel, baie baie dankie dat jylle verochend weer saam met my keir, en ek gesels verochend met jou, oor haar verlies. Dit is natuurlijk niet een probleem vir die mannen nie. En ons gaan nou nog een beetje daar gesels, maar ek wil eerst mijn program afskop op 'n lekker wille manier. Hier gaan hy sit achter de oor, maak vast jou veiligheidsgordel, want hier gaan dit rof raak. On hot summer night would you offer your throat to the wolf with the red roses? Will he offer me his mouth? Yes, Will he offer me his teeth? Yes. Will he offer me his jaws? Yes. Will he offer me his hunger? Yes. Again, will he offer me his hunger? Yes. And will he starve without me? Yes. Then, does he love me? Yes. Yes. On a hot summer night, What you offer your throat To the wolf with the red roses. Yes. I bet you say that to all the boys. was and there was fall crawling over the sand, oh, when I listened to your heart, I hear the whole world turning, I see the shooting star. Hekerman, dit is een van my groot favorites en dit is natuurlijk een meatloaf. You took the woods right out of my mouth. Voordat ek my program afskop, wil ek daarom een baie speciale vriendin van my geluk wens met al virjaarsdag en haar naam is natuurlijk Jackie Lambrechts. Daar van Kelserveer, Kaapstad en Jackie, ek hoop jy gaan een wonderlijke dag hee en jy is so een prachtige mens met die mooiste gesintheid, die mooiste geaardheid, as ek jou sien, en dink ek altyd in jou ma, ja, Tanimains was my groot vriendin, sommer een moeder vergeer in my leven, en ek is wel baie baie lief, en net so lief is ek vir al die lotskinners um, van Elmerie en Jackie en Alta en natuurlijk andere daar in Gauteng omgeving, Maar Jackie, vandag is jou verjaarsdag en mag jy so'n absolute, fenomenale verjaarsdag hee, soos wat jy een wonderlijke mens is. Nou, ek gaan vir jou speciaal net gauw een liedje speel en dans ek terug met my inleiding van my program. So, Jackie, hierdie is net vir jou. saw tonight how good you are jy nog daar. the Send it Jo wenser like vir 'n jaar jy'n dag like vir 'n jaar my die beste like vir 'n jaar jy het jy lot my lot sien jou hier sien jou dag wil net sê like vir jy fijn, raak elke dag net beter. Sien jou hier, sien jou daar, Sing your heat, sing your dark. That's a dis natuurlijk een derde, want so lekker syng daar lekker vir jaar. Nou ek dink voordat ons begin met die haare verlees, kom ons kyk na die verskillende haar en probleme wat die mens daarmee kan kry en hoe een mens dit beter kan maak want jy weet, as die mens die heren vir een mens nou fijn haarkies gegeet, kan jy nou nie verwag eh, dat jy nou skiewelik oor nacht een bos grove haare haar gaan kry wat so perfect lee en waarmee jy 100% tevrede is, maar kom ons kyk Amal van ons het omtrend so 100.000 haare op ons kop. Mensen, dit is een verskrikke klomp haare. Maar as jy een vrou is met fijn, seierige haare, voel jy het alk asof jy net die jalfde daarvan het. En, as jy een kop vol grove, kroeserige haare het, is die kans goed dat jy meer het as wat jy lis is om te hanteer. Ek het dan nou al vrouwens gesien, wat lyk like, soos een ontploffing in die matrasfabriek, waarin daar springs in alle richtings in spring. En eh, dan wonder ek by myself, sy moet moedeloos wees voordat sy begin het, maar nou is wonderlijke meneer hoe een mens dit kan hanteer en behandel. Nou ja, die tekstuur van jou haare, of dit nou grof of fijn is, word oorgeerf. Haare met die dikker skaag is geneig om grof en hard te voel terwyl haare met die dunnerskag fijn en seierig voel. Nou ek so jou sê, ek het een van die koppe wat fijn en seierig is, maar ek moet nou vir jou sê, gelukkig het ek baie haare, en ek, daar is soveel manier wat die mens kan eindelijk gebruik om jou haarese looks, die kwaliteit, een bykie beter te kan maak. Nou, in dit wat die verskil tussen grove en fijn hare maak, is daar die cellulaire blauwdruk, die blueprint nie, wat jou ouwse nalatenskap aan jou is. Nou, gelukkig wei die hele haarzorgbedrijf zichzelf daaran om vrouwe, wat probleeme met haar tekstuur het, die beste te help maak van wat hulle het. Nou, hoe so kan ek persoon nie anders as om vir ou hen in badma te gebruik nie? Kijk, hy het daarom nie die, die zinnesje kwa in die tricks om die vrouwens fantastisch laat voel, van die lelik eenkie na een swaan toe, al is hy maar so tussenin. Ja, een mens, daar is soveel dinge wat die mens kan doen, wat jy in plek in sit, om net beter te like en beter oor jyself te voel. Nou, groe haare um, kan jy bevochtig, as jy baie groe haare het, maak seker dat jy elke shampoo opvolg met een bevochtigingsopknapper. Kijk, jy moet as jy jou haare gewas het, dan kan hierdie dan gaan die skag oop, daar is a, lyk ampe soos flex in die, ek weet nie, miskien kan ek verduidelik soos een palenboom, as die takke afgekap het, daar goeikies wat so opstaan, waar het nou afgekap is, die haare skag, lyk so, soos jy hem dan gewas gaan hy oop, en dan moet jy bevochtiger aanset om te maak dat hy gaan. Nou dit sal die haare sy geneigd om te krul, help onderdruk, om dit een bykie gewig bijvoeg. Nou hier wil ek ook sê dat um, ek het, toe ek my salon gehad het, het ek baie keer vrouwens wat gesikkel het verskrikkelijk gesikkel het om die bosse en bosse prachtige krille, kijk ek is mal wat die lewees is krille as hulle dit wil hanteer en daar het nie nie lig opspring en dan het ek al te veel gesê sit sommer bykie lekker um, haar opknapper en bevochtigingsopknapper en dan los jy dit daar nou aangezien grove hare min lig reflecteer moet jy opknapper gebruik wat jou haar as oppervlak behandel. Enige opknapper wat jou haar sel tot die plat, hoogs reflectieve oppervlak stroomlijn, of die silikoon, olie, of lanoline bevat, stel allemaal op die proef en kies dan die een van die beste vir jou werk. So, dit gaan jy so paar rankies kost om so bykie te eliminer, en uh, kyk wat werk vir jou die, die beste, nou kyk, ek kan vir julle sê wat vir werk vir my die beste, want kyk, ek het die rooie haare, en daar is net een ding wat my verskrik omkrap en dit is as my rooie haare dof voorkom. Ek bly in die huis, ek sluit vir my toe, geseke my kop raaddeer uit die. As jou haare grof is, kam een opknapper door jou krille en laat hy dan van self droog word. Dan gaat het ook so kroes en woes op die punte staan Hoe meer jy grove haare hanteer te waar hy droog word, hoe meer wil dit kroes. Nou hier, ek weet nie of, of jy dit nog krij nie, ek weet Tris en my, en ek, nou, haar betaal my nie vir die advertentie nie, ek gee dit soma net vir nie, vir julle. Nou, Tris en my het een volplaas vol styling glijs gehad vroer jare. En ek het dit in die salon ook gebruik en vir my eie haar het ook nou die krille gehad en dit is so'n lekker ding, is a, dit, hy gee kleur, maar hy gee ook um, so'n lekker gevoel aan die haare en jy druk het aan jou haare, dan spring hy krilliekie so lekker, op hy lyk so prachtig, en lyk asof jy so pas jou haare vars gedoen het, en blijkbaar kry jy dit nou in sprooi vorm, soos hy haar spraai, nou, nou Therese maak so volplas, vol styling hairspray of soeets, dis baie byie lekker vir mense wat hulle krille wil definieer, nou ja ek is gebore met regheid fijn starkies, nou ek kan nou nie die krilliekies heen nie. Nou kom ons kyk een bykie grove haare kan, en dit het eder, uh, uh, kan jy hier kort as lang um, dra, so stilleer, dit, um, dat het meer evens platter en meer reg het leem. Nou as jy haare dus grof is, as een kort kapsel beter. Vooral um, ek so sê, mense wat Chinese Bob wil dra, behoort, as hulle grove haare het, wat sterk hare is. Ek het een klient gehad, wat jaren terug vir my gesê, sy was een um, Chinese dame, sy het uh, daar gekom, maar sy het nou rechtig grove, wille woeste haare gehad, dan sê um, sy, sy altyd, afgaat, strang heer. Nou ja, strang heer, dit is goed vir die Chinese bab, want hy houd sommer sy stel ook. Nou, kenners is het even praktische raad uh, met fijn haare, vrou met fijn haare. So ek het een paar ouders gaan, gaan oplees en kyk wat sê hulle van haare, fijn haare, wat maken mens? Nou ja, fijn haare lyk dikker en voller wanneer dit kort geknip word. En daar is ek een lekker wonderlik goed wat een mens deesdaal aan jou haare kan sit, wat um, ek nou nog veel van sal vertel. Nou, die fijn haare reflecteer baie licht. Dis sal een stijl wat jou haare vrylik langs jou gezicht laat zwaai, die haare meer laat blink. Wanneer die oorblijfsels van verskillende haarsorg middels gevoeg word, by fijn haare sy neiging tot oorherigheid hang dit gauw pap. So om jou haare te laat wip, beveel, um, wat is haar naam, Heili? Uh, beveel aan dat jy die shampoo met een verhelderende um, voorkomst wat sterk reinigingsbasis soos een natrium sulfaat bevat, om digte opbouw van tjal, haarspray of ontknopers te verweider. Nou, die ontknoper is nou iets soos a detangler, maar uh, so, bijvoorbeeld as jy nou die trezema, die staling gleis op jare gebruik het, ons gaan nou nou praat pas oor die haarverlies, dan is het goed om eers shampoo te gebruik om die oortollige Onpaks of wat op jy hare is, dan 'n bietjie te verwyder. Nou voeg volume by fyn hare deur die wortels te moes jou wortels. Nie op punt in jou wortels. Leun vooroor van die middel af. Spuit 'n bietjie moes in jou handpalms. Dan vryf jy die hande saam en werk dan die moes in jou haarwortels in. Wanneer dit goed verspreid is, gooi jou hare agtertoe en skud jou kop. Moenie gel op fyn hare gebruik nie. Dit is so swaar dat die gewicht daar van die hare pap sal maak. So, Jal is a big, nou nou vir my, met my fijn haarkies, so moet ook nie, as jy fijn haare het, Jal daar opgebrek. En die jy man natuurlijk is, en die wil jou daar fijn haarkies een bykie laat raag opstaan, dan is dit fijn, maar dan moet dit baie kort wees. As jy fijn haare het, kam dit in posiesie, nou het dit gewas en moes angewend is en los het dan vir ten minste 10 minuutte terwyl in die tussentyd. Aanwend jou make-up aan of Peter in die huis rond. Jy hare moet die geleentheid kry om te rus. Anders sal het pop en plat word. Dan ek het nog so twee 'n raad vir julle op hierdie onderwerp. Nou as jy 'n musiekbreek vat en ek het twee speciale vrouens in my lewe wat ek twee speciale liekies voor uitgesoek het vir vandags program. Ek spaai lief hulle, my algeval. Kom ons kyk, jy pamper lang Jy moet het pamper lang Fijn haare hou nie van hardhandige hantering nie. Moet die dis nie steldeer met die haarderoor wat op hooggestel is nie. Stel die spoed laar en moet nie woeste werk gaan nie. Pleks daarvan om my borsel aan die pinte te trek, gebruik jou vingers om die pinte in vorm te druk of te krul. Die resultaat sal meer wip en krul wees. En dan natuurlijk my wonderlijke moedie vir alle jare is kleur, bedek het met kleur. Kleuring kan jou haare dikker maak. Dit is aldus dermatoloog Diana by Hova. En, sy is ook die skrywer van Beauty from the Inside Out, dat is die kleuringsproces dring die kleur dier tot in die cortex van die haare en veroorzaak dat het swel die gevolg is dikker haare. Nou, jyso, kan ek ook vir jou sê, ek weet, eiwan het een fantastische haarverdikker, of een a, a volumizer, noemel hy dit, en wat, wat ek nogals lief is om te gebruik, en dan is hy natuurlijk ook een van, ach, jy kan verskui is, maar daar is daai ene, en dan is daar natuurlijk ook die, um, laat ek nie graag hou, bykie denk, ek denk dit is die, ja, dit is die eiwan, en natuurlijk hand- en badmassenne is ook fantastisch, I want I think, ek is soebykie goedkooper as hand- en badmassenne, maar as jy nou op hand- en badmassen producte is, dan kan jy nou dit geris gebruik, as um, so jy het nog nie probeer het en jy het fijn haare, probeer het geris, is absoluut fantastisch, uh, hy het ook soe um, gauwe tjal, wat die mens in jy haare kan sit, nou, handen, jy moet my betaal vir die advertentie, maar dit kan jy natuurlijk op blonde haare, dik blonde haare aanwend, o, dit is verskriklik mooi, nou ja, ek het rooie haare, het gaan nie van my werk neem, Dan nou kom hy as ek eers gaan, gaan na na twee liggies wat ek spesiaal uitgekies het die volgende ene kie is vir my mysekund, Zantal Lau, wat daar in Durban wil Kaapstad blij, en sy is een af vandag, die volgende liedje van Sarah Trons, Kyliet en Magies is vir haar, en dat ek Callum Scott en Leona Lewis, um, You Are The Reason, wat ek natuurlijk vir Leandi, Mathieu, wil speel, en sy keur vandag by haar jongste te see. Nou ja, jylle twee met vir jylle gedra, maar nou nie, is stoutigheid aanvang nie, en jylle moet maar wacht tot ek daar is, dan kan ons bykie katte aanvang, maar die volgende twee liedjes is speciaal vir julle, koop julle sessies, kair, verskrikkelijk lekker, en bly ingeskakel, want hier gaan ek nou nog gesels oor haar verlies. Kom maar in, sit in die voorhuis, Ek het koffie op die vuur Gister was een lang dag Gewerk van son op Door die aand na 9 uur Ek het gedink, jy sou dat ek kom Vir die poikie wat ek maak Maar hier is jou koffie Daar schimmerkoekies Wat ek lang kalal wil pak Skeleton My. Roer bieke die en roer bieke die Ek bak een potbrood, blijk toch te vry Skil die tomaties, gooi wei die ui Kef die pampoen en gooi syker daar wei Roer bieke die en roer bieke die Samen met die potbrood, maak ek my mama Sesa keer het goed gereed daar boe in die noortransval nief Andries oompie, had vrektes van die ska 50 in totaal kryf in jou nog van die soetbampoen more ochend le ons laat dus goed dat jy kan oorblij, nog smijkie brood en een ingeligde vuil Skul die tomaties, gooi by die ei Laat die loop ook, ek is bly huis by my Roer die, en roer biekie daai Ek bak een vodbrood, blijk toch te vry Skul die tomaties, gooi by die ui Kef die, die, die. die, die pampoen, en gooi syker daar vry Roer die, en roer biekie daai Samen met die vodbrood, en Die tomaties Gooi by die ei Laat die nog goed Ek is brei eens by my Roer bieke die En roer bieke daar Ek toch te vry Skil die tomaties, Gooi by die ei Kies die bank doen En gooi seker daar bry Roer by die, die. to slide Stand next to me and think It comes so easy I am not your toy Cause you of the time I felt inspired And don't stand next to me, I love the smell of ecstasy It makes me feel inspired Cause you I'll be thinking of the time I felt inspired Push me to the floor, make me think that you're the one that I adore Comes too fast Push me to the floor I'll be thinking of the time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 Daar is hy welkom terug. Dit is nou so 11.33. O, ek het hy op paar haakie verochend in my keel. Verskoon toch. Ja, ek gesels met jou rondom die haare en haarverlies. Nou, een van die meest algemeenste oorzake van haar verlies is genaamd alopecia areata. Nou dit is eindelijk een baie groot woord vir een baie algemene ding. Nou, kom ons kyk eers wat is alopecia? Nou die, die Engelse definitie daarvan is alopecia areata produces one or more patches of balding without any obvious change in the texture of the affected skin. A non-scarring alopecia. Now, alopecia areata affects males and females. It is thought to be an autoimmune disorder in which hair follicles are damaged by a misguided immune system. So, goeie news... Uh, as het een autoimmune disorder is, want hy is nie een sykte nie, dit is een disorder, dan is dit uh, baie makkeliker behandelbaar as jy voorkomend kan optree. Want dan kan jy jou uh, immuniteitstelsel reguleer en dis behoort die um, die immuun systeem, as hy intact is, behoort hy nie die uh, die misguidance te hee wat dan die autoimmune um, situasie toestand dan kan, kan aanhulp nie. So as jou immuniteitsstelsel intact is dan behoort jy eiverkheid te wees. So as dit al voorkom dan praat jy met my achterna en ek sê vir jy sê precies wat die beste manier is om jou immuniteitssysteem honkie doorie te hou. <coughs> nou haar verlies, is nie net die probleem met die manne nie nie, ek gaan hier so my vriendin, Sarkies, voorbeeld gebruik, so om en by, haar 38ste verjaarsdag, het sy achtergekom, dat daar meer haar is, gewoonlik in die borsel achterblij, nadat sy haar haar in geborsel het, nou hier so het ek ook, moet ek vir jou sê, dat sy het, um, kanker gehad, baie jare, oh nie baie jare gelede, ek denk so, vijf jaar gelede, en toe daar, sy trak het haar gehad, of redelike, golvende haar, en, natuurlijk, dis nou achterna, wat sy nou hierdie prachtige bos krulhaare gekry het. So ek gebruik nou haar, sommer is een voorbeeld. En um, die haarkiese tekstuur en die haarese voorkomst het so bekie verander. Maar nou is sy vreeslik um, gestres oor haar haare wat so uitval. Nou het ook opgemerkt dat meer haar in die afvoerpijp vastgevang is, is na dat sy gestort het. Wat nog meer ontstellend was, is dat sy ooral haare opgemerk het, op truie, kussings, jasse, hoede, selfs op die motorse sitplek. Nou, wat is aan die gang? Wat is aan die gang? Kom, ons probeer vir jou verduidelik wat is aan die gang. Die algemeenste oorzaak van haarverlies by vrouwe is een verskuiving in die groei syklus. Met ander woorde, op enige gegewe tyd is partij van jou haare aan die groei en partij het klaar gegroei. Die meeste haare het een levensverwachting van 3 tot 6 jaar. Selfs al word jou haare intussen in 1 keer of etelike keer gesnij. Hierdie haare gaan in een rus stadium van 3 maane binne en val dan uit. En nieuwe haare groei uit die wortels ait so dis wat ek nou probeer, vir probeer vir aan die verstand ook bring en vir almal wat 'n uh, vreeslike groot stres het omtrent haare wat uitval, jou haare moet uitval, daar gaan haare uitval, hulle noem het hair shedding, nou as jou haare um, uitval, um, ek gaan nou vir jou sê, wat is die, die gevaartekens, uh, as, dit, as jy denk dit verloor te veel haare, nou ek weet jare gelede het ek by dermatoloog, een van die bestes in die land gewerk, en uh, hy is natuurlijk daar in Ruisbank Johannesburg, Dr. Robert Weiss, prachtige mens, hoogs intelligent, maar in elk geval, ek onthoud dat hy, ons het baie patiënte gesê met alopecia areata, dit wat die meest algemeenste is, en dat het hy baie keer vir die vrouwens gesê, dan kom hulle daar en sê, oh, my haare val uit by die bosse, dan sê hy, oké, okay, tel net vir die week lang, probeer al die haare tel, en sê die by mekaar, kyk of het meer word, dan is hy baie ouweke hier raad wat die mens kan doen om net jou, jou gemoed so'n bykie te kalmeer as jy nou twyfel of jou haare normaal is vir die uitval en of daar talke onderliggende probleem is. Daar is die katte wat blees te sê. So, is ekere mate vir een haarverlies is normaal. Denk een bykie daar aan. Jou kat vloer waarschijnlijk elke dag honderdaare sonder om blees te worde hulle braak nie die, die vuur by uit. Normaalweg verloor ons elke dag iets tussen 50 en 100 haare. Maar daar is een heleboel levensgebere, namelijk hormoonverskywings as gevolg van geboortebeperkingspille, of zwangerskap en menopoos, wat groeitoestanden beïnvloed? Soveel so, dat ons soms honderde haare per dag kan verloor. Ja, dit is rechtig so. As, wat die mens nie besef nie, geboortebeperkingspille het een effect op elke facet van een vrouwse hormoon um, toestand. Want hoekom denk jy is dit een, een geboortebeperkingspil, een werk op die hormoene? En dan so, hierso, as jy daalke aanpassing wil maak, sou ek in my uh, eie beskye opinie jou andere om met jou gynekoloog te praat as jy haare besig is om uit te val, en as jy merkbare verdinning of verlies aan haare, dat jylle miskien ander gebote beperkings wel sal onderzoek, en miskien by die minder, en hy noem het in Engels een non-invasive, so iets wat nie farmaceutisch aangedreven is, wat die lichaam gaan verhoed, omdat jy nie swanger raak hee so geselspreek met jou gynekoloog, dit is altyd goed, vir, vir al vrouwens wat in menopoos is, om daar so een keer een jaar jou um, so, ah, ampsieke sigade, daar moet die gaan sien, en natuurlijk ook jou gynekoloog. Nou ja, vinnige gewichtsverlies, ergens, kulfers, eistertekorte, en laaprotein innaam, maar kan ook die normale pas van haarverlies versnel, dier dit haar in een risperiode indwing en er is of fysieke stress, soos een kindergeboorte, kan die sneller wees vir dramatiese, maar gelukkig is die tydelike haarverlies van tot 50%, maar het gebeur net in uiterste omstandighede. Haarverlies, vooral want het op die krooinkie voorkom, kan ook ‘n genetische oorzaak heen. Oer erfelike kalhoofdigheid is nie slechts een probleem vir mans nie. Beklem toon, baie baie vrouwe dokters. My pa se, ek weet nie hoe hulle verwant was, maar ewerse familie van my pa, ek sal die tanden nooit vergeet, sy het alle jare snuif gebruik, ooo, en dit was vir my so erg geweest maar sy was ook jou vriendelike vrou nie, maar sy het so hierdie uile haarkies gehad, en ai, ai, ai, my so daar nie die snuif in die uile haarkies, want sy was uh, definitief in hulle gene gewees, alhoewel my pa nie, Uh, o was sy was met my pa sy um, broer getrouwd, geoub, sy oudste broer getrouwd, en so sy was nou aangetrouwd, maar definitief in haar familie, want haar sister het ook kaalkool gehad, so jy weet, dis nie net mans wat dit krij nie, dit is ook vrouwens wat oor erflikheid kan heen. Nou vrouwe kan genuigdheid tot kaalhoofdigheid van enige van hulle ouders erf. Dit kan van die ma of die pa wees. Dit hoef nie net die pa'se kant te wees he. Nou, haarverlies is een kwaai emotionele tol vir mense. Vir al dit by die vrouwe kom. Ons belees so baie in ons voorkomst, hoewel haarverlies nie iets is waarin ons gaan sterf nie. Raak het ons gevoel van eie waarde. Is dit nie so waar he, nee? Kijk, jy kan nou die mooiste rok aan he. Jy kan die mooiste make-up aan he. Maar as jou haarkies die reg is, dit is pas ons kroon, ons vrouwense kroon, dan voel het net vir my Um, dit is, dit vat so aan die mense selfbeeld. Kijk, as my haare mooi is en my bouders groot en my jeans span een bykie, dan voel ek seksie. Maar as my haarkies nou nie so lekker laak je dan blijk binnenkant. So, dit is so, dit is rechtig een probleem by meeste vrouwens. Jy kan nou maar wat jy wil, dit is een probleem en jy probeer alles om die bleskool toe te kamen. Nou, as jou dokter medische oorzaak saak snelle haarverlies uitgeskakel het, is daar volgens vrouw dokter baie wat jy kan doen om jou haren wat jy het te behou, en natuurlijk gezonde haargroei aan te moedig. Nou, jy soos een paar wenke. Soos ek net ook gesê het, hanteer jou baba, ach jou baba, jou haren, hanteer jou haren soos die van jou baba. Gebruik baba shampoo as jou hare uitval, gebruik baba shampoo, is fantastisch, want dit is baie sag op jou, op jou haare en ook op jou kopvel, so is, moet nie meer eens een keer per dag jou hare shampoo Veral die mans nie. Werk jy schuim slechts een keer op, op wanneer jy shampoo en vryf jou kopvel sag is. Spy dan een ontknoopingsopknapper aan. Nou dit is goed soos die no more tangles, no more tears wat ons alty vir die babas gebruik het toe hulle klein was. Ons het dan fysieke lekker goed gehad, ons kinders goed geword, ek weet nie wie nog kry nie. Dan sit hier hy baba, Johnson's, so nou more tangles of nou more tears op jare, en dan kam hier dit stikkie vir stikkie van onder af uit, nie van boe nie, van onder by die pinte af en werk om al die opper. Nou moet nie jare hardhandig met die handdoek droog maak jy, as jy haar droer het, stel hem op laag, soos ek nou nog vir jou gesê het, en as jy die hare versorg wat nat is, kan dit veroorzaak dat die hare rek en breek. So dis moet nie hare kam of borsel, voor dit die jy droog gesê. So begin aan die onderkant van jou hare en hou die hare vas iewers hier in die middel rond. Laat jy hare nie uittrek uit die kopvel uitnem want jy wil nie nog denner raai nie. So begin saggies van onder af. Wat ek baie keer doen my man het verskrikke fyn hare, dan sal ek vir hom byvoorbeeld 'n conditioner laat aansit en as hy uitkom, dan kom ons dit uit. So, en dan, vooral as jy lewe en conditioner het, is dit baie lekker, vooral vir voor jou fijn haarkies ook. Dan kam jy van onder af en werk om stelsalmatig op, tot jy by die kop vel kom. Verander jou shampoo soort, aan die begin van elke nieuwe saison, somer, herfs winter en lente, volgens um, baie van die dokters wat specialiseer in alopecia, skyn dit, dat daar een mate van haarverlies is, met die gebruik van, langdurige gebruik van een spesifieke shampoes. So, so wissel jou shampoes een beetje af. Dit maar een baie tricky ding vir meeste dokters en natuurlijk ook haar specialiste, um, wat ek nou nou uh, nie gaan, oor kan praat. E, Misschien kan ek, uh, al een beetje tricholoog, wat natuurlijk jou, van jou haare vat, hulle sit dit onder een byke scoop en dan kan hulle vir jou um, kyk na die, na die uh, tekstier van die haare, die Die cortex, hulle kan alles bestudeer, hulle kan vir jou reenlijke goeie aandhending geef van hoe kom jou haare uitval, en wat jy moet probeer doen, en wat nie. Nou hier, die volgende ene is natuurlijk vir my so oulik, want um, ek weet nie wie van julle kyk Jerseylicious nie, nou ek het jare teruggekyk en, nou nie meer nie, want ek nie meer een satelliet nie. Nou, die girlfriends, kyk daar in haar hy salonne, hylle tease koeken kam, nou, moet nie jou hare pluis nie, dit is Afrikaanse woorde voor, dit is tease, neem nie jy hare tease nie, selfs vrouwe wie sy hare nie bezig is om uit te val, hy behoort nie jy hare te tease, nie. of natuurlijk terug te kam nie. Dit is een van die ergste dinge, wat hy jou hare kan aandoem, pluis kan breek die hare, en dra by tot haar verlies, en natuurlijk, ons ouwe dames, wat ons hare, met rollers indra en gaan slaap ons. Eerst is, ek weet nie hoe die joos kreeg dit, ek het al probeer jare terug, my kop was so sier in die middel van die nacht, het ek die haar rollers uitgehaal, slap ek met nat haare verder, maar ek kon nie die pijn en die marteling deurstaan nie. So, as jy gereeld is, bezig is om jy hare te, in te draai of te pume, wat ook al, moet asseblief nie, maar dit gaan slaap nie, slaap dan as jy het nou rarig moet indra, doen dit liggie, sit onder dit droer, en haal dit uit. Moet nie gaan slaap aan nie. <coughs> nou ja, volgens productaanwijsings, volg productaanwijsings, eder, baie noukeerig, vooral, wanneer jy jou haare permanent kleer, of golf. Nou, nog permanente golving, nog klering kan jou haare laat uitval. Maar, wanneer dit nie korek gedoen word, kan beide veroorzaak dat die haare breek, En wanneer een haar baie na die kopvel breek, kan het lyk as jy jare uitgeval het nou hier wil ek nou vir julle my eie grap vertel, jare gelede is nou nog voordat ek een salon gehad het, o en die haar krulle so in die mode was, kijk, toe het ek nou my eie haare laat by die huis gepum, of ek het ek geld gehad by die salon laat pum, jy weet, daie jaar het ons nog gestudeer vol tussen studenten gewees, so ek het maar min geld gehad om my haare by die salon te laat doen, nou ja, dan koop ek nou hierdie boksies pum, en dan moet iemand het nou vir my doen, maar intussen in die het ek nou natuurlijk ook daar het, was ek blond, geloof dat jy sê of nie, toe was ek uh, blond, en nou wil ek hier die haare gekleer heen, maar kla gekleer, en maar nou moet hulle gepoem word, wat het nou een spiral poem wees? Mense, vriendin van ons, wat samen met ons in die kerk was, bly daar so by um, die loft in Johannesburg, daar waar die leeuwse so, so, um, arena is, en sy sê vir my nie, maar sy sal die haare vir my poem. Mense, toe ek die haare Afspool. Toe val my haare die krille in die bad. Toe sit ek met um, omtrend so 3-4 mm stompies op my kop so tussen die haare dier wat nie uitgeval het. Oh, ek het gehuil in my hand. So asblief, as jy nie weet nie, volg die aanwijsings en laat doen het maar by iemand wat weet van. So, dis ook om daar package inserts is, en aanwijsings is. When in that, please read instructions. Nou, ek gaan eers gaan hier uh, breek die vat vir stikkie muziek, en dan gaan ek afsluit met hoe een mens nou jou voeding aanvul, en wat die mens kan doen, om te verhoed, dat jou haare uitval, later in jou leven, of talk in jou menepoos. So daar sê dan Steve Hofmeier sê, boggerol niks. Plaat, soos a matplaatsak, soos a gat in die dak as het reen sy sê ek pik verwaard, soos a scobie, braak wat my kies vir a kat of a been sy het my onnerskaat, soos a gooliat en dalkus my klip is klein sy het is kaak, maar het lach, hy sê sperrekracht dis te viel vir my brein maar wat kan ek doen, terwijl jy my zoen niks nie, net mooi, boog er al, boog er al niks, nie, niks nie. Want ek spak Sy sê ek is saad soos een nat saakpak Waar die hele somer hang in het dan Ek is diep in die sop Daar sy wak in my kop En is my weer om te praat Ek sê oe, a, ah, shooby dooie wa Raba raba raba Maar wat kan ek doen Terwijl jy my soen Niks nie net my bauer al van Maak er al, maak er al, niks nie, niks nie. Good. Brie ja, daar is nog so 5 oor en ek wil graag dit vir jou saamvat, ek het nou net vir jou vertel wat jy kan doen met die haare verlies om dit bykie hok te slaan of dalk van die buitenkant af te kan werk, maar soos ons allemaal moest nou al weet, dit wat binnenkant gebeur is gewoonlik een effect ook op die buitenkant, nou daar is fysiologische goed wat jy ook kan doen om die probleem te kan aanspreek van binnenkant nou, jy moet eerstens voldoende proteïne inklaan Eet elke dag 2 porcies van 85 tot 100 gram vis, 100 of natuurlijk ander maar bronne van proteïne en jy weet ek gaan nie praat nou oor vet of wat ek al nie want proteïne, eet, eet net proteïne, elke sel in jou lichaam benodig proteïne en sluit in die sel wat jou haare vervaardig. Sonder genoegsame proteïne functioneer die cellen in jou lichaam nie doeltreffend hee en kan die nie nieuwe haare maak om die ouwe haare wat uitgeval het te vervang hee. Dan natuurlijk is eistertekort ook gewoonlik uh, een van die bijdraande faktore. So aangezien eistertekort in bloedarmoede ook haarverlies tot gevolg kan hee, maak seker dat jy goed gebalanceerde die eet volg wat het dagelikse poortjuf 2 eisterrikke voedsel insluit. Nou hier soos bronne wat dit insluit soos rooi vleesgestoomde, gapermossels, droovrugte, sojabone, tofu en broccoli. En dan ook natuurlijk vitamini B6. Nou dokter Casario sies hy het geen idee hoe kom het werk nie, maar hy moet so 100 milligram vitamini B6 per dag um, inneem as jy haar verlies het, wat het verminder skynbaar, dit by sommige mense. Maar, met achter niks meer as dit inneem, sonder om dokter te jou dokter te raadpleeg nie. De groote, hoeveel jy die van dit, Vitamina B6, kan toksies wees, vooral oor een lang tijdpaar. Nou, mensen, dis wat dit aan betref, uh, hoewel jy siekere mate van haar, van haar verlies natuurlijk as normaal kan beskou, kan dit soms een aandeiding wees dat iets aarens in jou lichaam verkeerd is. Vooral, as haarverlies gepaard gaan met dit toename in gesighaare, abnormale maandstondes of een verdieping van die stem. As dit lyk asof haarvlies aan die toeneem is, met hierdie symptome, natuurlijk gepaard gaan die daarmee, gaan dokter toe. As algemene eilheid nie die probleem is, die maar wel opzichtelike verdunning op die kroonkie, wat hulle noem vrouwelike kaalhoofdigheid, ek het ek net so vind aan geraak, heen, kan jy baad vindt by of een voorskrif vir een toonbankweergave van minoxidil, wat natuurlijk ons kent as regijn, of um, gaan naar dermatoloog, dermatoloog, daar is natuurlijk heel wat ander goed wat jy ook kan gebruik, stel by jy dokter vast of medikasie nodig is. Maar onthou in die begin van die program, wat ek gesê, alopecia areata, is een baie algemene ding, en dat jy as jy immuniteitsstelsel nie intact is nie, kan dit in autoimmune toestand veroorzaak. So, skakel vir my, as jy wil weet hoe jy jou immuniteit op een gezonde, natuurlijke, volwassen stamcel, meneer, intact kan hou, om te verhoed, eerstens, dat het met jou gebeur, en dan natuurlijk tweedens, dat jy jou um, lichaam in tiptop tip konditie, die sy kan hou, met al die vitamines, minerale, probiotikas, immuniteitsfaktore, amino acids, en groeihormone. So ja, daar is het nou die einde van my verhaal en vluit, vluit, bestorie is uit vir vandag. Onthou, morgen moet jy in geskakel blij en dit is natuurlijk vrijdag, jy leid, sam met my en Arlene, sy child tyd, van 11 tot drie morgenmiddag, lekker musiek, recepte, bieke grappe en al soeke goed. Ek groet jou vir vandag, tjereo, to dan! Hallo en welkom I is tans nommer vier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 Sit terug, haal diep asem, awesome, maak jou belt a bikkie los en raak vir my rustig.